وَلَكَا بِمِثْلِيَا تَيْمَ تَيْمَ عَدِينَ الزَمْ وَالْنَصْرِ وَالْمُزَافِ الْعَيَاءِ يُتَكَلِّمِ يَزُوْفِهِ يَا غُلَامِي يَا غُلَامِي يَا غُلَامِي يَا او جایز کسال رفيا تَيْمَ تَيْمَ عَدِينَ زماحام او نصب حام جایزا لیکن مته معزرا دا یا تمه دایا هر کی نادا خپته میچی چه به ونادا دا دې کله دا زمام ګرځه چې دی وا یا ته نو او دیگی پت هم دیگی سنو یا تر ایمان باروین دیگی هم دیگی موید دیگیم هم دا څه مو ځای معاديين دا وړه دا چې یموسا د تېم چې ګلړه کا موزاف ودره دا جا د تېم چې ګلړه کا د دې کې دا اضافه وینځي ځما زما ولې دي او دا موناده چې ګلړه کا موقدا معرفت او چې کله موناده موقدا یې دم په پالى کې سره دونه داسې چې دی راکا دغه دا کوم دی څه؟ دغه خام دی. او نو سهم دی چې څنګه ځلای نه څه کوي. موږ څه کولی شو؟ او موږ څه خوښ دی نه موزا کې لې چې کله منازا مو زا په چې دا نه څه پوځایځي د او د پراایشتي لاته د چې په د زده دا یو ځای مو شي دا څه کوي منه د تا په دې اوه څه مته فارسي شي دی اې نو دغه جواب کې او تاسو په دا د تیمه د څارنې د جينټ څخه دی. د څارنې چې په څه په تاسو لا کې او په واقعي نه څه یو عادي موضوع موضوع یې یا تیم عادی، تیم عادی، یا تیم عادی، دا تیم موضوعه عادی نشي چدې؟ موضوع او فراده عادی موضوعه چې کې یا هر د دې دا د اخیله چې په داسې ډول سمبالې کې داږي اضافت یادو متکلفوسي وي ناږي جو دا یا هر دا دا غلام دی دا غلام دی او دا دی دا غلام موذاب دی دا یې متکلف دی چې یا هر پیدا په داسې په باندات کې د دې اضافت متقلیتا. اگر یا حرفی نینا غلام اضافیات متقلیتا کسی مضاف اون الیهی روی. اگر یا حرفی نینا پر بیشتر شدیس مانداخلیتی تیزی اضافت جا کسی روی. اگر کسی روی جو حاک بیشتی تیزی. درم. دان یا غلامی یوه. ایشی و یا غلامی یوه جداجیتا. گویم دان دا تیدایا شاکن اکیسا گوائی. یا غلامی یوه. دایا با ریم مو وجه دادا دا یا بالکل لري کی او دامي باندې کا طرف یې څنګه وای جا وړانده ولا می څه کا طرف یې څه ودی چی نو سره مو وجه دادا چې دا نو یا بولا یا بولا نصرگ بسید یا بهر بگراتی دا غلاماکی دا علیق تسی که تی دا مین با دا یا با علیق شرم ادالت یا ما قبل پتنی سی که یا غلاما یا غلامی یا غلامی یا غلامی یا غلامی یا غلامی یا غلامی او یا دا خلور وڑا او جو ها بید که یا زیما دفتر یا رب یا واکې رب کی ځافت رب یې شي ستوګلې ځافت کی یا رب دې یا نو او یا یا رب خدای نوته دا څنګه تاسو دا تاسو چې څنګه ته عامه ته قضا د صفات کوي دوی د جنا له کلي چې د سلو ور و جوه په چې دی او د تر هغه چې سلو ور سره ها په حاله توڅ کې کوي ورته سلو سره د تم او 2 3 سلو سلو را سو ها سره سلو یا یع یا یع علماء او یع علماء نو ولعم ندير نو ولامه دا څلو وړه شرط نه دا د پرستی ته دی دی کل هاو په وخت څخه متفادې په حاضر توقف کې د دې په څې کې ها ان پر او او کچته د مونادا او دغه لپسواکی دي دوه لپسواکی دي د څاپ لپسواکی شي اپ یا د څاو لپسواکی شي لا کده چې یا امني او یا ابی نو دی کتا شلور او جہاد جائز ہے جی پچا کی جائز دیا رکا او غلامی کچکم حلور او جہاد یہ اغام تیشے پدی کم جا ہم جائز دینستان کا بوائیں یا یا امییا یا ابی یا امی یا ابی یا امی او یا ابا یا امی در شروع ادھری او جہاد تام قصتی چې لراکان د دې دغه وګورلو نو د دین علاوه پسلوه په نورو کې دی او پسلوه څنګه مې ودی ایا پسلوه دا دا یا پکا کارامل دا یا پکا کارامل چې پکا کارامل کې نو او یا امطا یا امطا او یا ابطا نو سالور یو حافظ اغاز وو باندې یم یا اباتا او څنګه <مدلسة> د دې چې چې تکا ترمر کې چې یو یا اباتی یا نو سالور استعمالات اغاز او واتی نو په یا اف یو <مدلسة> یو می کې سو چې هغه او دا خبره د ټاکله نو بیا به څه څه دې نراو نو دڅی پنو یا یا یا عاملی یاته یا بیا یا مور سره ذکر او عوض څه جوړو یا او یا یا اما تا دا کو عالی دا یا پتا سره بدل یا او سست پيوهه د څلور د ځانګړتیاو. او یو څه چې دا د دې شتیا چې څېرو څخه په واسکې اړیک په واسکې نه اوس نه کړو په طفا او یا ا مڅا دا وایم چې چې دي کې دا تر کې په او دا کا دا د کیفیت د کیفیت د وټې نه دا و اوس بل خبره و راکا چې دا او دا او کدا په ناډه لکه دا لفظ نتشوار مشی اوم یا عام واقعی مطلعنے یا بنا اومی یا بنا عامی یا بنا Da, ya. Ya. Umma. Ya benar Ummah. Ya benar Ammah. Jadi. Nisi maka dua pulang itu, alas surat Tunat Ruzi ayat. Tengah buah. Ya benar Ummiyah. Ya benar Ammiyah. Ya benar Ummi. Ya benar Ammi. Ya benar Ummi. Ya benar Ammi. Ya benar Ummah. Ya benar umma. Ammah. Tak ada yang tahu alas surat Tunat Ammiyya. ذین علی وحد یصرت په دې چې اغا یبنا امه الف تے الفم لري کی صادد تک چې پرې دي پاکه یبنا امه کی الفم چې حضرتی چې پرې دي نو څنګه او یبنا ع پکې چې نه نو امه د څو خاصو په ټولګیو خاصو سلیشه انا که چې دې تعال ار اف مستت یا سایه مثلا ما دې کی مثال مراد دې نا حل صورت د اسلامي نظاما مرکه راوښي خصوصیت د ریاست کی زم ما هم دایسا او مس قوم جايس او نو څو د فارغ وخت تل کیه یا پدې د وژنه کی دا مصورته عایق مصورته اول كده عجبك حضرتك حضرتك طالب اورادی بن طلارتي والمضاف هنا ذا هم منادى دي دي جاءت لي الى يا المتكلم يا المتكلم كلام يرسو في وجهك دي يا غلام يا بفق يا يا بن شواه فحمد ويا غلام او او دام دې چې دایا حثقیا غلامې وي او دام دې چې دایا باندې طرفه درځي ما په څه مخه وګورم تر دې یا غلامه او دام دې چې لکه واکیل حاج او خپل جیسه په حاله صحاكي واکیل حاج جیسه لح صحا وصنت وقفتي څلو ورو یا غلامه یا غلامه یا غلامه یا غلامه څلو غلکه چې ننځه کجای دی هیڅ پاتې نشي پخو وځه وقالو چې دې نحاتم کله داو ناګاګو ته ابيو نیو اپي نوای کی څه ویلې يا ابا تا ويا اماتا او يا ابا تي امتي فحن وككرن فثاو كثرو ميدور وببالالف او دا رنگي الفو وره ديدي يا ابا تا يا اماتا قودونا يا علمي كلمه سارا ولاو بیا ولما ذکرت يا لقدايا كده ويا بنا قومي دا انا تکلا منا دا لک پرتی بنتی ضافت شو اونتا دا اپیشو لیسن ضافت یاد متقلب دسو نسته چاله علاکا یا کی علاکا دی بولا کی پرسا چون جو ہاتھ مل جائے سللو لیکن علاوتا کیسا کی دا یا بنا عمر ویا تناقم میویا بنا عام به خاصه و نشان دباب غلامی کی یا غلامی وقالو تسوگی دی یا بنا امه پر کی طرح په حد مع او لفظ ترخیم بنادا جائز دی په هیڅ ضرورت او هو احشم په اخیره تفصیل پر حکم دا خاماتو د منادا نه غا ترخیم دي که اوس کوم دا خاماتو نه له کښې نه ترخیم د تسمیعات ترخیمو دی واجب است او منادا کی ترخیم جائز ولور ذلکي تاخير ترخیم د ضرورت او د لږه نه نه د ضرورت او د لږه څو اړ دي خلک د تصدیق په سننه علاکاو سره شی تاریخي کې اوبې شي کې راکا نو حکم بیان چې دا جائز دی او جائز دا اول حکم بیان کوم چې تاسو ته شي وکړا تاریخ په چیوه حق په آخري نو خلک اول حکم بیان کوي د تاریخ کوي په اول تاریخ په کار دی بیا څه پکاو لیکن تاسو تاسو حکم بیان کوو چې شی جواب داکه سیاستر کی مقصود به سو وېحو مقصود کی سره تاریخ منصوبونه دی او د نن د عامصودو د څه د ترخین دې ته رسید د مونادا نه ټول کی یو هر څه کې الکا حضر حضر کی الکا ته تفصیل دا حضر ترخین شاه چې د مونادا د اخر نه یو هر څه کې ته حضر کی ادستہ پر حضرت فیضہ تخفیف تمارہ نو دا معنی د تخفیف جائز ہے کمنه د جایت ک متقن جایت ہے متقن څه معنی ک ضرورت ورته وی هم جایت ک ضرورت نه هم او قنور زایم کی الہ جایت د چکې ری ضرورت او پیجایت مگر ضرورت نه جائز او ترخیم پکمه مونعاده کیږي دغه د پاره دې شرطونه دي بلکې تري شرطنا عدمتي او یو شرط تشاد وجودي ده در خيم پخوم مون اداقي بي اداغه د پاره تر شرطه دي تري شرط تري شرطنا على فالور شرطه دي تري او يو شرطه کي تشلد نيجي دي سمانا چادبي دي يو يعني د دي خبري دا مطلب ده چې دا دي داونه باندې مونادا کي دا ترتيب علي جايته كتابي ادا به ادا او یو شرط چې کلمې د عامه کتابچې په توګه کیږي دا درې چې په شنو وبو په کیني او دا یو چې په وبو په کیږي وی نو به ال ادا ترخیم کې شه ده لکه ترخیم ال ده چې یو شرطانه کتابه مناډه په غضاف کې شه دی حرکت ها مناډه غضاف په کیني که چرته مناډه غضاف اوږه ترخیم ځای ده لا کيا عبد زم سره دا لیک کتابو ናداب مستقاس ته ديشي نه کو دي په باندې لا کالیا ته دا یو څه کوڅې دې چې په دې دوه خبرو یا په یا عالم ته معنا او ته شنووبۍ دې دغه ورو په ځی شي یا باندې یا ما علم او ته شنووبۍ دې دغه بدګري یا وڅلو یا على علاثرا کیدای زاید علاثرا یا دتای تعمید دتای تعمید په هغه شخسن و د بری اولو په شیی لره کا سیاسي هیڅ لکه خبره باندې ټول شي کوي څنګه خبره دومونعاده یو ټوک د احکاماتو د مونعاده اندازه چې د کیچه زمان ترخیر دي چې ول کیدی د اخر نسخه یو حرف کی اتم منادقي كرزو بيو كرزوت ني ديجيري او دونادان على على جنه زوجات الشعير دي تاوقافيتوني انت جايز في کہ تاریخ کو منادائے کہ اللہ جائز ہے کہ منادائے چی شیری کٹک فرمایا کو انجام تقسیم نے یہ کچھ پہیانی مشابہ ہے کہ لاکیا عبد و اللہ یا یا عبد اللہ کی تفصیل میں شکوہ ولا نہیں شکوہ اس طرح مختلف محاف سے تاریخ کو سمجھی کہ دعوۃ و ضاد دی عدل کی نو الله هو مذعول الی دی خو ته کی چه ور کی شوی دغه مونادا په برځښته او کفل ی عبادت ترظیم کوي نو عبادت خو اخر قواس الی غل دی وسته ترظیمه مې کېږي مونادا څه کې دی مذعول او نه به علاقه مو ثغاسته مو ثغاسته په ودی د کیاوزه دا ذکه دی مستغاسته کی مضوب مض بصوت اواز وياز دوا مستقدر دي څل کې چا کې ترقيم کې نو دا ترقيم په دې مت څو سره چي دلګهونه افيد دي و دي نصامه دیم څرګندو کتاب ونادا و څه نه وي مثلا پر باور باندې جمله ما چې څل لیکا چې داقامه سره دا منه په طرح کې د تشه راولې ده لکه یو سره یو 합ې په فرق سره جنګول کول کول کول کول نو ځان سره راولې په طرح کې نبيہ د اړینوستا داقامه سره څنګه څنګه ده ښا او څنګه څنګه د دې څلکی چې شو نه شو او بیا د اړینوستا دا دا هر هغه ترې لپاره استعمال شو چې علاقه کړئ نه یې سره نو یو مصیبت د تا په راولې صدا د هغه لپاره عالم او استع عالم چې دا جمله پدې د جمله مقصد دا دی چې دا د دې حالت بیانې یاونه هوتمه نسبته او که موږ پدې کې ترخی مو کولای وبیا مقصد باندې دلالتونه کې کوتي پدې باندې پدې شرط د دې ولاړ شرط لپاره دا مناظه به شي جمله به نه ده چې د جمله کې د پدې ترخی کايته او او کچا ته د ټچټرو په څیر کیږي او نو دا به به خپل حکایت باندې دلالتونه کې ندي ولې نه دا خبري وکړي خبر او دې وو خبره چې به خبر یا بعلم او زائ تو نشان له هغو لکه ادريسته په دې دې چې تا دغه ترخیز په دې عالم ده او د دې حروف او نسکه د لکه جاته کې پېدا نه لوسو په د ريدا یا دسين یا ادریس کې با یا او سیم ګړنه تل لري کوم یا ادری اختصاص ورکې مخدوکه په کوم ځای باندې د شېسته له یا ادری تور ولاه کیږي کله چې د مرسو نو هغه دڅو یا ادری شابه زر کوم دی وا د دې کې دا اختصاص اوسیا عثمان کی بستنګوا یا او شنو په دغه او طریقه در ترخیص را یا हारे او صبر ادا ترخیص هو بکوخته کی داخلی خبرې شرطه کې مو د طریقه در ترخیص سره ترتیبه کوونکی ترتیب سره و دې سم تبو کدا عارف هم د خدا کو دې ډواله یو مقصد لپاره شته چې جوړه د او یو مقصد لپاره جوړه شي دا هیڅ څه نشته چې ته هغه پاره چې په هرڅه دایې او دا کار له هرڅه یو مقصد لپاره شته وي لکه عثمانه یا عثمانه خپل چې راغله د لیکو نه دا یا چې تی دا چې د هغې هرڅ شي ده او دا هرڅ شي نه مګ چې ده هرپی اِللَه دې د سرور حروفونه ډیا د سرور حروفونه یا دا ټول دوی او دا چې شي ټول شوې په دا کلمه چې د چا هر او د یو مقصد لپاره چې څنګه یو یا دا کلمه چې د چا هر څه شي ده او موږ کې د نسلي علاقه هر یا دا چې کلمه د شپو کلمې سره نو تر شي په دا ډول <سؤال> هر ځای په لوجه کې نشي شي یا اوس خبر اجازه د دې چې الف دال ري يا اوسين منصور کی صورت په نیم 24 او دا وڅرته چې اخر کې خپل ته یې هوښته دي چې درګه ار په لږ نظر ته پاتې چې همدا هرڅی حضرت کې هم هرفي نو ادريس جي په هم سين حضرت کې هم بچي شي يا او منصور جي په هم را حضرت ته وڅي چې د 10 اویا اصحح نجی منصور اداره حرف 14و حذف اصل څخه حذف وختي حرف علهته نلتقدي دې هدا په حرف عله دي حذفه ولدا و دې شي نه قصص على الاصلي و بحث عن النحو الکبره سريبه حمله که او د لیونو مثال دي که ندرت حرف دي حذفې حرف عله دي چې که نه حذفې بده نه هم په حرف دي حذفې او هم په شته کې او چې د هغه د یو کالیمې او د دې یو کالیمې څخه بالا بقا واه. نو بالا پکې به د اخليت مخزفي نو بقا واه؟ جوابو. څه یا او او ترشې کو او ترشې کو مونادا چې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 مردان که په موزاب کې ولا مستقامت نه بدم مونږه چې به ولا به مستقامت کې دیول نه لیکه مستقامت او چې کته ترتیب کې وماده اوسه ترې دا په یو کته صحیح په کلمې دابا بیا پانګلانه ته وي کومه 9 دغه صورت څنګه موږ د دې کې ته د دې شاپي سره هغه دا و نومي یا به دا داي داي په بیا دې کیدا خبره دا چې تاریخ کیدا خبره نهسته دي کیدا به شي نوې یا تو بدع یا تو پتو ده دا څه پتو چې دا دې تاریخ سره ورګره دا ته دې کې څه سکھولې په هغه یا یا څه طریقه دا هدف په این خانفي اخر کې کله مونادا په اخر واحضا زي او فيه حكم واضح دا <متحدث> تعذب په حکم تعجبي سي خبري ته ما په کوم واس يني دا <متحدث> قر حرف ته جو مقصد <متحدث> فارسي چې چي درګه ځاښ يا مروان راځي دا دې چې فارسي تي يا عثمان راځه یو سوره او هر خل صحيح ياخذ ايثم باقي چې حرف صحیح نه وي قوله همضه النقد دي چې درګه ماده ماده حرف عدد ساكين او معقب حركت لفظهر هو ساكين وما قبل لا يوجد ساكين قبل وداشته وهو أفضل من هارغات اهلوك بساكلمات السرور وغربون التجابي وفظهر في يشبهر نظيف سنوك تقول فاتح در طوح حرفت الزائد رأس در طبال رأس شكو او زب سو او در آهلوك حرفتك مدده متاح ستيبهم حسبه او تيجي بهم حسبه ماده ممنصور كذا سوال منصور ادريس او کله چې مرکب مرکب او یو سمته نه او ته نو بیا په الطريقه لا هغه دوی یې سم اخه نه لکه نه لکه له کوم د ووین کان هغه راځي نو څه دې دي کنه یلې هغه مخکې هیڅ څه سره څه پارک کې به هر او بعدې چې تڅخین کې نه دي نو څه کوي چې هغه کلیمه به شي کې اخرې حالت ته راځي عارفه او دا کوم څه د مخاريف په څنګه وایې یا حریب چې بویا غاځه د نڅنګ په وای یا غاځه بل خالی دی نڅنګ په یا خالی دی نو څنګه خالی دی نو څه څه درکا زه او مر یا عمر او رحم تسلا کې ما څنګه وایي دغه دی یو لیدل کېږي ولې دغه مونږه راځو دغه مونږه د اضافې هلكه کې د اضافې چې ترقیق په څنګ به دا د حارس عارف کیدا کا قالې کستنه چې او صفقه وکړه صفقه څنګه صفقه او da are nu sta filăânnală și unga otă mare foartetă lueapă sunt dota. Nu do vede ea are o يا de ea au să mustste, او muști che mi goau o da de șie per și nu, nu că voi nu dapăcheleri cu nus mupăși. fosttă dacă a sus că max suso dacă am nută măuri cu și nu sunt pe tai cop să mă voiie, suntgă bai sa یا څموكي دا ورا کړل ده کا دا کار دغه چې له او کنه دابې ا دې شرمته په څون واه یا مو اوس چې څه وکړو؟